вдаючи невимовну цікавість, запитала Анжеліка. «Не зустрічаюся», – відповіла Іра. «От бачиш, – зраділа Ліка, – бо він невигідна партія». «Ні, ну це просто нестерпно», – простогнала Іра, закликаючи на допомогу Олену, котра зі сміхом слухала перепалку потрух. «Тепер же виходить, що я прогадала і даремно втратила цноту, так?» Знову повернулася вона до Ліки. Не знаю, підібгала губи ліка. Тільки просто так ніхто з невинністю не розстається. Лікусів, Іра присунулася до самого обличчя Анжеліки і заговорила майже пошепки. Мені дуже шкода, але змушена тебе засмутити. Я не сповідую твоєї теорії, за якою все в житті треба розраховувати, аж до почуттів і любові. Адже ненароком можна і прорахуватися. У житті треба не розраховувати, де якомога вигідніше скористатися, а терпляче вибудовувати його, оте життя. Самій вибудовувати, розумієш? Своєю працею, самотужки. Тоді розчарувань не буде, як тепер у тебе. Іра договорила останні слова і пильно подивилася Анжеліці у вічі. «А в тебе немає розчарувань?» Зачеплена заживе, ліка прагнула хоч чимось вразити подругу. «І те, що ти досі єдина серед нас незаміжня, тебе теж не турбує?» «Не повірю!» «Якби турбувало, то, напевно, вже була б заміжня. Але заміж заради «за» мужа нічого дурнішого й вигадати не можна. «А те, що цей твій Олег більше не хоче зустрічатися з тобою, тебе теж не хвилює?» – не вгавала Анжеліка. «Адже ти йому не відмовляла. Виходить, це він тебе кинув. Та ніхто нікого не кидав!» – знову скипіла Іра. «Ми з ним і не починали зустрічатися, ще раз тобі кажу. Ми просто спілкувалися в одній компанії. А зараз він живе далеко». Готуються, кажуть, в інститут вступати і більше не приїздить у наш район. Але він міг би приїздити до тебе, Іро, якби ти захотіла, – м'яко зауважила Олена. Справді ти не шкодуєш, що ви розсталися? Я поки ні про що у своєму житті не шкодую, – твердо вимовила Іра. І постараюся їм надалі жити так, щоб через 20 років ні про що не пошкодувати. «Через двадцять років?» – задумливо повторила Олена. «Добре, щоб було так!» «А знаєте, – раптом пожвавішала вона, – незабаром кінчається століття!» «Як це?» – здивувалася Ліка. До 20 «Двадцяти століття!» – пояснила Олена. «Я нещодавно усвідомила, що нам доведеться пережити зміну столітті, навіть тисячоліть!» «Точно!» Зрозуміла, про що мова Іра. Це ж буде не 1900 такий-то, Ріка, дві тисячі такий-то. Ха, а я над цим навіть не замислювалася. А скільки ж нам буде тоді? У свою чергу здивувалася Ліка. Мені 37, а вам обом по 35? Багатенько, вирішила вона. А давайте... Захопившись ідеєю, що спала її на думку, запропонувала Іра. «Ні, не загадаємо. Загадувати наперед не можна, а побажаємо кожна собі, чого б ми хотіли досягти до нового століття і тисячоліття. Коли б я була цариця, мовить, так одна дівиця, процитувала Ліка, просто як у казці Пушкіна». «Ну чому?» – не погодилася з нею Олена. Якщо дуже сильно чогось хотіти, все неодмінно збудеться. Я це знаю з власного досвіду. А як же, підтвердила Іра. Або ще кажуть, хто по що піде, той те і знайде. Тож коли ми зараз зосередимося на своїх бажаннях, вони стануть нашою програмою до дії. Тоді я хочу бути царицею, першою почала Анжеліка. Ходити в золоті діамантах і жити в палаці. «Треба реальні бажання загадувати та бути скромнішою», – підказала їй Іра. «Цілком скромно», – знизила плече Маліка. «А я хочу», – дуже серйозно вимовила Олена, – «щоб у мене народилося дитя».